Ergaraiko kantariekideki dute Mendiben iraganden ekitaldia. Atzo, jendez mukuru betea baitzen Mendipezalan, banatuak izan dira tokiko iniziatiben trofeoan hautatuak izan diren posproiektu. Mendialdeko aldeko irutanoi bat iniziatiben trofeoaren saristatzia Mendiben irageiteak Sebastien Eidoi Mendibeko auzapesaren gustukoa izan da. Hori, uh, proposatu daatela, egizinaz, nik uste uh, uh, un, urteuntan uh, egiten dugun lanari uh, lotuak Dela, egun, uh, egun ziren sare uh, emaite horiek eh uh, senta uh, uh, uh, sozial mailako elkartelana eta elgajeekin utza bizitzeko eh uh, xedeuri zinez hori hori dugu guk uh, ere nahi Uh, zinez, sariztatiak uh, izan tien horiek eta pentsatzen dut bestiak ere, zinez, uh, ikusteko da zelan edera iten duten. Eta bon, uh, guk ere gure gizan egiten du, baina bon, uh, hori ikusten da, zinez, uh, bestetan ere ari direla eta zinez, uh, txalokutzekoak dira hori edanak. Joanden eh? maiatzean presentatuak izan diren irutan oita bat proiektuetatik, Bero eta dira hautatuak izan, epai mai baten ganik, eta ondotik bost oberenak dira atzo salistatuak izan. Epai mai hortan zen beste autetxi eta erkarte eta kordezkarien artian batik elabor dasarako hau eta elkarguan den mendi aldeko taldeain burua eman dauku bere esperientzaren berri. Ni beti ah, ahitu egoten aiz, ah, biztandena errenkurak badie zoko autan, ah, ah, aran autan. E, jendia gutitzen nahi da, baina gelditzen den jendia kalitatzezko da, ikusten tutzulei proietuak nola muhitzen dian, ze bizitasuna, ze bihotza amaten dioten e, proietuai, ehozein proietuai e, jendia muhitzen da, ba, muhitzen da, eta horrek, gu badua unitzartzeko azteko lapiskat, itxasoi urbiltzena izailaik, elkartasunoi behar bat pixak galtzen nugu eta guen silkoe behatzen gehiago. Plazara-saria eskuratu duen Siberoko etxeka elkarteko Nikol Lugarok, explikatzen dugu zer lan egiten duten elkarte hortan. Txarkatzen dizugu, apartamentiak maulen eta laguntzen dizugu ebai instalatzeko, adibidez hostialin, eginen dizugu demenažman bat, zuma voilà. eta liz bakarrik dutzu horren egiteko. Uh -huh. eh, Komplikatu duzu jentako eta hor din laguntzen dizugu eta Eta galtu ranitzuken dizugu gara. Eta elkartasun asari gaudiz joan da, ez ez es indarturi Peio iralur elkarteortakoa da. Kuraia maiten dugu, honor segitzeko. Ez eh? ez es indaktu ari da isil-isila, eh? lehan. Eh? Ahal duguna egiten dugu, jenden laguntzeko. Ezen, nekezian den laboralietxe batean, horretu behar da, be, badilela, familie bat badela, badirela aita, ama, haurrak, eta beraz, Uh, horiek denek, neke, nekeziak balimadira etxaldean, horiek denek pairatzen dituztela. Hortakotz, gure ezat, uh, gure maiten dauku, gure lanaren segitzea. Ezen, ohartu ba egira, lehen tasuna eman behar dela genderi, eta genderi emaiten balimada importantzia eta konfientzia egiten balimada denen denendako ondela.